Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbihi nasta'in ala umur dunia wa'ad-din. Ash'adu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita hadirin yang berbahagia, kita sampai pada bab yang ke-47. Bab bacaan fi nuzuli Isa bin Maryam alaihi masallam. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik, pada malam ni kita akan membaca tentang hadis sahih berkenaan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sambungan daripada kuliah kita pada bulan yang lepas iaitu Imam Mahdi. Dan sekarang kita masuk kepada turunnya Nabi Isa alaihissalam. Pertamanya kita baca dahulu hadisnya. An-Abi Hurairah anna Rasulullah wasallam muqala. والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل في كمب في كمب مريم حكما مقصطا فيقصر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزير ويفيض المال حتى لا يقبله أهد Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Demi yang diriku berada di tangan Allah sesungguhnya hampir bawa turun kepada kamu anak Maryam yakni Isa yang menjadi hakim yang adil maka akan dipecahkannya segala salib dan dibunuhnya segala babi. Dan menghantarlah ia akan ufti. Maka mewahlah keadaan pada masa itu. Hingga tiada mau menerima lagi sedekah pada masa itu. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Nabi menyebut di akhir zaman akan keluar, akan turun seorang Nabi yang telah diutuskan di zaman dahulu yaitu Nabi Isa bin Maryam dan turunnya Nabi Isa bin Maryam ini membawa kepada kita satu sifat ataupun satu keadaan yang sangat adil hakaman makasita hakaman muqasita yang kedua dia memecahkan segala salib-salib yang ketiga Wayaqtulul khinzir. Dibunuhnya segala babi. Wayaqtulul Jizyah Dan dia menghantar. Menerima ufti. Perdamaian. Dan kata Nabi. Wayafidul mal. Berlambaknya harta pada masa itu. Mewaknya harta pada masa itu. Hatta la yakbalahu ahadun. Sehinggalah tidak ada seorang pun yang nak ambil lagi dah sedekah pada masa itu. Inilah dia yang akan berlaku di akhir zaman. Salah satu daripada 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Yang belum lagi berlaku. Baik kita baca huraian tentang hadis ini. Ketahuilah wahai saudaraku. Dengan hadis yang akan datang lagi sebutannya terang-terang menunjukkan. Nabi Allah Isa alaihissalam akan turun ke bumi dan memerintah ia di dalam bumi sebagaimana khalifah-khalifah Rasulullah yang rasyidin memerintah pada awal Islam menjal menjalankan agama dan mengembangkannya dengan tiada mengubah akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita pun teringat Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman Nabi akhir zaman Selepas Nabi tidak ada lagi Nabi Persoalan dia Kenapa Nabi Isa datang balik? Katanya Nabi Muhammad Nabi yang terakhir Katanya Nabi Muhammad ini penutup segala Nabi Macam mana Nabi Isa datang pula ini? Katanya Al-Quran telah sempurna Hukum hakam telah sempurna apa sebab lagi yang kita perlukan Nabi Isa? Tuan-tuan, di sini jawapannya. Jawapan pertama, Nabi Isa bukan Nabi selepas Nabi Muhammad. Dia adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad. Cuma Allah tangguhkan kematiannya. Allah tangguhkan dulu kewafatannya. Allah angkat dia ke langit. Allah simpan dia di sana. Bukanlah dia Nabi yang baru dilantik. Dia Nabi yang awal sebelum Nabi Muhammad Yang kedua Turunnya Nabi Isa AS Bukan membawa wahyu Bukan menerima wahyu Wahyu telah tutup Bila wafat Nabi Muhammad Wahyu finish Habis Nabi Isa tidak membawa dan tidak menerima wahyu yang baru. Tidak ada sebarang penokok tambahan Di dalam Al-Quran tidak ada wahyu yang turun apabila Nabi Isa alaihissalam datang ke dunia. Dia tidak membawa ajaran yang baru. Dia tidak membawa hukum yang baru. Dia tidak membawa syariat yang baru. Semayang kita macam semayang Nabi Muhammad. Malah Nabi Isa pun semayang macam Nabi Muhammad semayang. Nabi Isa pun buat ibadat macam ajaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bukan bawa ajaran Nabi Isa, dia bukan bawa ajaran baru. Yang ketiga, kedatangan semula Nabi Isa memerintah sekalian alam ini seumpama khalifah ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali memerintah. Mereka menyambung dan mereka membuat apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tuan-tuan kata Nabi Isa ni adalah nabi yang terakhir. Tidak. Dia bukan bawa ajaran baru, dia bukan bawa hukum hakam yang baru. Dia sambung, dia laksanakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan turunnya itu tidaklah turun kerana menjadi nabi. Bahkan turunnya itu ke dunia kerana menjadi imam bagi muslimin dan memimpinnya dengan sehabis-habis adil. Maka sebab dikatakannya turunnya bukannya menjadi nabi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, Tidak ada lagi nabi selepas daripada aku." Zahir ke dunia. Dan kemudian telah dibangkitkan aku menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah hari kiamat. Dalam hadis sahih ini Nabi sebut tidak ada lagi nabi selepas nabi Muhammad. Tak ada siapa pun boleh dakwa dia nabi. Siapa yang mendakwa dia nabi selepas nabi dia sesat. Kafir. Malah nabi kata dekat dekat kiamat dan tidaklah terjadinya kiamat sehinggalah 25 orang atau 27 orang yang mengaku menjadi nabi. Ya salah seorang yang duduk kawasan tuan-tuan mana tolak lah 20, 20 tinggal lagi 26 daripada 27 tinggal 26 Ayah Pin dan Ayah Pan seorang lagi tinggal 25 lagi itu di Malaysia saja yang duk mengaku jadi Nabi di Pakistan di Amerika yang pakar duk mengaku jadi Nabi ni rasa-rasa cukup lah orang yang jadi 25 atau 27 orang Nabi Nabi palsu baik apa yang berlaku Ketika Nabi Isa datang. Maka pada masa itu tenanglah bumi pada masa Nabi Isa sudah turun. Cukup dengan makmurnya. Semasa dia menjadi pemimpin. Dipimpinnya orang Islam dengan cukup adil. Hingga dikatakan orang. Binatang serigala. Yang menjadi musuh kepada biri-biri. Boleh dibawa berkawan dengan kambing biri-biri. Tidak menjadi apa. Bukan kata orang saja jadi tenang. Bukan kata manusia saja jadi baik. Binatang pun jadi baik bila Nabi Isa tu pun. Kambing boleh berkawan dengan serigala. Sekarang ni pun kita nampak Kita nampak ada anjing dengan kucing lah pun baik dah. Banyak sangatlah kita duk tengok dalam TV. Gambar-gambar binatang-binatang yang baik jina... Yang dulunya bermusuk Sekarang berjina Maka bandingannya itulah yang disebut Sehinggalah serigala Boleh berkawan dengan biri-biri Kalau binatang pun boleh berkawan Apakah lagi manusia Jadi tuan-tuan Kita ni orang Islam ni Tak habis-habis bergaduh ni Jawapan dia senang je Tunggu Nabi Isa turun Nabi Isa turun nanti baiklah kita Tak bergaduh lah Tak maki hamun lah tak saman-menyaman, fitnah-memfitnah, mengata-mengata. Tak ada arah. Setakat ni kalau kita nak elak ni, tak boleh elak. Cuba tuan-tuan masuk dalam tanda. Macam-macam tulisan dalam tanda. Yang kata kawan ni, yang ni kata kawan tu, yang kawan tu kata belah sana. Biasalah tuan-tuan. Selagi tak turun Nabi Isa. Turun Nabi Isa besok. Dengan-dengan dengan tulisan pun tak ada. Pintu tanda pun tak ada. Punya baik yang ada tak ada masalah apa. Sekarang ni tuan-tuan sabarlah banyak-banyak. Banyakkan banyak bertenang aje. Memang manusia akan sentiasa bergaduh sehinggalah Nabi Isa turun. Nabi Isa turun baik belaka. Hak bergaduh-gaduh ni tak ada dah. Baik. Yakni tiada dibunuhnya. Dan tiada dijadikannya biri-biri mangsa. Dan tiada dipatahkan tengkuk biri-biri. Dan tiada dimakan biri-biri. Semua yang, yang demikian itu adalah menjadi tanda. Sehabis-habis adil Nabi Isa alaihissalam menjadi khalifah Allah di muka bumi. Dan masa turunnya itu, tiada tinggal lagi orang kafir. Kenapa pada zaman Nabi Isa turun, keadaan menjadi aman? Jawapannya ialah, orang kafir sudah mati habis. Lambang kape mati, babi itu mati. Apa sebab kape itu mati? Babi itu mampus. Bila babi itu habis dibunuh oleh Isa, tak adalah orang kape. Faham daripada hadis ni, orang ni jadi jahat pasal babi itu ada. Babi itu adalah ya orang duduk makan, maka bila makan orang akan jadi jahat. Sebab bila babi dah dibunuh oleh Nabi Isa... ...orang kafir pun mati... ...tak ada... ...maka tak ada lah orang jahat lagi lah. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi baik manusia ni... ...babi tu kena buat. Jangan duduk bagi bela. Lama dah tahun 2008... ...saya sentuh masalah babi ni. Jangan bagi bela, saya kata. Kalau mereka nak makan babi... ...import daripada Hong Kong. Jangan bagi bela tanah orang Islam ni bumi orang islam ni tanah orang islam kami tak makan babi kalau kamu nak makan babi import daripada Thailand daripada Kamboja sembelih di Kamboja sembelih di Vietnam Bawa balik daging babi mentah nak makan tapi jangan cemarkan di sini bila saya cakap macam tu banyak orang malam yang maki hamun banyak yang tersuat layang banyak yang SMS banyak Padahal kita cakap tu, kita dah tengok dalam kitab. Baru kita cakap. Bukan kita bercakap buta. Kita dah ada kuasa pada kita. Yang kita gata nak bela, pasal apa? Babi ni kotor. Bukan setakat orang Islam tak boleh makan. Orang kape pun tak boleh makan. Serupalah dengan arak, arak ni bukan orang Islam. Tak boleh minum. Orang kape pun tak boleh. Sobalah dengan judi Bukan orang Islam yang tak boleh berjudi Orang kafir pun tak boleh berjudi Sebab tak elok Yang kita hari ni pula Orang Islam tak boleh berjudi Yang orang kafir nak berjudi bagi Tak apalah Ustaz Orang Islam tak boleh makan babi Tapi orang kafir nak makan babi Makanlah Ustaz Tak apa Orang kape tak boleh minum arak Orang Islam tak boleh minum arak Orang kape boleh minum arak Alimah kape minum lah Yang heganya pula Bila dadah Dua-dua tak boleh makan Dadah Babi Arak Judi kan sama Aram lah tak Kenapa orang kape isap dadah Tangkap Tersalah tangkap Tangkap orang Islam isap dadah sudahlah. Eh tak boleh Dadah tak boleh Uzzat Samalah dengan babi kalau dadah, orang Islam tak boleh hisap. Orang kafir pun tak boleh hisap dadah. Samalah dengan babi, Samalah haramnya. Kita hari ini, dadah oh, kafir pun kena tangkap. Islam pun kena tangkap. Pengedar dadah kafir kena tangkap. Pengedar dadah Islam kena tangkap. Kalau dah kata menegar arak tu boleh bagi orang kafir. Buatlah kedai menegar dadah bagi orang kafir. Kenapa tak buka? Kedai dadah. Sekarang ada kedai arah. Kedai judi. Ha, kedai dadah. Untuk orang kafe saja. Orang Islam dilarang masuk. Ha, ini yang kita tengok pelik peraturan kita sekarang. Bertambah pelik peraturan kita sekarang. Keadaan negara kita sekarang ni. Kita teringat cerita Alibaba. Bujang lapuk. Tuan-tuan ingat cerita Alibaba Bojang laku Jual ganja ni terang-terang Ganja-ganja-ganja Ganja-ganja-ganja Dekat pasal malam tu minggu Jual belacan Kena sorok Ada belacan Shhh. Jangan kuat-kuat Nanti kena tangkap Belacan pula kena tangkap Hari ni jadilah Jual gula Ada CJ kahwin Nak beli gula Kena bawa kad nikah CJ nikah Tak huara harga -tuan, tuan sekarang Peliklah apa hak firamli buat tahun 62 sekarang jadilah jual ganja terang-terang jual dadah terang-terang jual gula senyap-senyap padahal gula tu halai dadah tu harap dia berlaku lah pada kita ni tuan-tuan baik kemudian pada masa itu tiada tinggal orang-orang kafir di atas muka bumi yang telah mencium nafasnya melainkan mati mati orang kata maka Nabi Isa lah sendiri menghilang dan menghapuskan segala mungkar yang ada di atas muka bumi dengan kekuasaan dan tenaganya dengan tangannya sendiri Nabi Isa pada masa itu menjadi kepala untuk meruntuhkan segala gereja dan tempat-tempat salib malah mematahkan segala salib memecahkan segala berhala membunuh segala babi dan lain-lainnya daripada segala perbuatan mungkar. ni dengar pada agama salib marah pula ha? Nabi Isa turun memecahkan salib memecahkan berhala meruntuhkan gereja membunuh segala babi. Kenapa yang Nabi Isa buat benda ini? Sebab kita sebutlah dalam Quran, Allah Taala sebutlah. Walan tardha an-nasara wal-yahudu walanna sara hatta tattabi'a Tidak redha sama sekali Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu mengikut jejak langkah mereka. Yang pertama Orang-orang Kristianlah -orang yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Isa adalah anak Tuhan. Maka Nabi Isa datang memecahkan fahaman bahawa Isa anak Allah dipatahkan fahaman itu. Aku bukan anak Allah. Aku adalah Nabi Allah. Jangan siapa-siapa duk kata pada aku ni anak Tuhan. Sebab ada masyarakat Nasara... ...yang mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Allah. Maka Nabi Isa turun... ...dipecahkan segala gereja. Dihancurkan segala salib. Ini bukan agama yang betul. Ini bukan ajaran yang betul. Nabi Isa nak bagi tahu kepada mereka... ...bahawa ajaran mereka salah. Yang kedua... ...kenapa yang Nabi Musa, Nabi Isa... Merusakkan dan memusnahkan benda-benda tadi Kerana perkara-perkara yang saya sebutkan tadi itulah Punca kejahatan dalam dunia Yang pertama Binatang yang saya sebutkan tadi Yang kedua Agama yang saya sebutkan tadi Yang ketiga Ajaran yang saya sebutkan tadi Tiga benda inilah yang menjadi punca manusia ni jadi jahat dalam dunia yang lawan Tuhan terang-terang. Yang merancang, merosakkan dan menjadikan dunia ini huru-hara mereka inilah. Tuan-tuan pergilah di negara yang bergolak. Di tengah pergolakan itu mesti ada bangsa yang kita sedang bicarakan sekarang. Tuan-tuan pergi mana-mana negara yang sedang berperang. Orang tengahnya yang melaga-lagakan mereka ialah agama yang sedang kita bacakan sekarang tuan-tuan pergilah kepada mana bangsa-bangsa yang sedang bergaduh punca pergaduhan bangsa-bangsa itu adalah campur tangan bangsa-bangsa yang Nabi Isa akan turun menjahanamkan pemikiran mereka tuan-tuan siasat teruk-teruk mana negara Islam yang bergaduh di tengah-tengahnya mesti ada yang kita sedang baca mana bangsa yang bukan Islam yang bergaduh pun begitu juga cuma saya suka melihat konflik yang berlaku di Bangkok keadaan yang tidak aman di jalan, sidom, jalan silom semuanya tak aman belakang orang tak seronok pergi bergaduh, mati, berpuluh orang mati ekonomi terjejas pelancongan terjejas semua terjejas bagi saya ianya merupakan lebih daripada pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kekejaman-kekejaman mereka. Yang mereka buat ke atas rumah Islam di selatan Thailand. Beratus tahun, berpuluh tahun mereka buat zalim pada orang Islam. Dibunuhnya orang Islam sedang semayang. Dibakarnya masjid sedangkan orang sedang semayang. Dibakarnya sekolah budak-budak duduk mengaji. Ditembaknya Tok Lebay, Tok Ustaz. Dibunuhnya orang di motong ketah. Sekarang Allah yang membunuh darah mereka, ditumpahkan oleh bangsa mereka sendiri. Alangkah henanya tuan-tuan. Peluru sebuah kerajaan. Dihujani kepada rakyat dia sendiri. Itu adalah kehenaan paling besar. Peluru rakyat dibunuh rakyat sendiri. Bom rakyat digunakan untuk bom rakyat sendiri. Itu adalah penghinaan paling besar. Bila kerajaan Thai tembak penunjuk-penunjuk perasaan. Penunjuk perasaan pun tembak tentera-tentera Thai. Yang ini yang Allah Ta'ala balas tentera. Sebab itu berkat daripada doa, daripada tangisan, daripada tumpahan darah orang yang syahid pada jalan Allah. Allah balas. Dan kita tidak menolak kemungkinan Adanya faktor-faktor lain Yang menjurus dan menyumbang ke arahnya Dan salah satu faktornya ialah Yang kita sedang bacakan sekarang ini yaitu Salif Gereja Dan babi Tiga benda ini yang saya sebutkan Kalaulah tiga benda ini tak jahat Kalaulah tiga benda ini tak jahat Nabi Isa takkan turun merosakkan tiga benda ini kerana tiga benda inilah yang jahat. Sebab tu Nabi Isa turun. Tujuan dia nak rosakkan benda ini. Salib, gereja dan babi. Yang inilah yang berlaku. Kalau kita sendiri baca hadis sahih ini. Hadis sahih ni jelas. Salib, gereja, babi. Nabi Isa pun mari nak untuhkan mereka. Atas alasan apa yang kita ni bersetuju dengan gereja? Atas kalimah Allah. Atas alasan apa? Itu saja soalan saya. Sebab ada orang yang bersetuju. Orang salib, orang gereja, orang yang makan babi boleh guna kalimah Allah. Atas alasan apa? Kalau boleh pakai dan tak salah pakai kerana mereka baik buat apa Nabi Isa turun nak bunuh mereka ni paksa tak baik lah mereka ni dan puncanya mereka ni lah dalam banyak benda ini. dan saya rasa tak heran kalau pergaduhan kita bangsa Melayu umat Islam di Malaysia ni adanya campur tangan daripada mereka ni nak menjadikan umat Islam sentiasa bertelagak sentiasa tak boleh maju sentiasa tak boleh bersatu dan apabila sentiasa berpecah belah maka jarum-jarum mereka akan menyucuk dan masuk ke dalam jiwa umat Islam jadi tuan-tuan berhati-hati kalimah Allah sangat mulia tuan-tuan balik dalam Quran buka surah Ali Imran ayat 107 Allah Taala jelaskan dengan jelas tentang konsep penggunaan kalimah Allah. Nak guna kalimah Allah mestilah mengaku Allah tidak ada anak dan Allah tidak ada bapa. Tidak ada Tuhan anak dan tidak ada Tuhan bapa. Jelas sangat-sangat. Balik rumah buka surah Ali Imran. Jadi siapa yang kata di dalam Al-Quran tidak ada larangan orang kafir menggunakan kalimah Allah. Tolong tarik balik kenyataan itu. Tolong tarik balik. Kita hendaklah menyayangi Allah Ta'ala. Lebih daripada menyayangi bangsa yang Nabi Isa datang. Nak dihancurkan mereka ini. Jangan kerana nak cari pengaruh mereka. Kita mengabaikan. Malah kita membiarkan fitnah ke atas Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-20, sifat 20 bagi Allah yang keenam ialah wahdaniyah. Balik buka sifat 20. Sifat keenam, wahdaniyah. Allah itu berada dalam keadaan esa. Esa tunggal. Allah itu esa. Dia tidak ada tuhan anak, dia tidak ada tuhan bapa. Dia esa wahdaniyah. Dan Allah itu kaunuhu qadiran. Allah itu sentiasa maha berkuasa. Selepas saja wahdaniyah qudrah. Dua sifat yang disusun dekat-dekat. Yang pertamanya wahdaniyah. Yang keenam, Allah itu esa. Semua orang kata Allah itu esa. Allah tidak ada anak. Qul huwa Allahu ahaad, Allahu samada, lam yad walam yulad, walam yakin lahu kufwan ahaad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Allah tempat kita minta tolong. Allah tidak beranak. Dan Allah tidak diperanakkan. Dan tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Sangat-sangat jelas dalam surah Al-Ikhlas. Allah itu satu. Kalau tuan-tuan bersetuju orang Kristian menggunakan kalimah Allah... Yang orang Kristian faham Allah ada tiga. Tuhan bapa Tuhan Anak, Tuhan Allah. Tuhan-Tuhan telah menolak sifat 20 dan menolak sifat ahad. Memang Tuhan bagi orang Kristian ialah Allah. Tetapi hendaklah disucikan pahaman mereka. Allah tidak ada anak. Kalau mereka nak kata Allah ada anak, kita yang ada kuasa jangan bagi pakai kamu gunakan Tuhan sebab itu namanya fitnah kepada Tuhan kalau tuan-tuan di fitnah, tuan-tuan marah tuan-tuan tak buat tiba-tiba tuan-tuan dituduh buat tuan-tuan marah sebab tuan-tuan di fitnah kalau tuan-tuan setuju tutup sifat 20 tutup kita tawhid kita dah tolak sifat wahdania Allah itu tunggal tidak ada bapa dan tidak ada anak Kalau kita setuju Untuk orang Islam Kita setuju Allah tak ada anak Untuk orang kafir Kita biarkan orang kafir Kata Allah ada anak Itu adalah satu benda yang sangat tidak betul Kita menolak sifat 20 Yang kita belajar selama ini Baik Maka setengah daripada hal pekerjaan Nabi Isa Turun ke bumi ini Adalah dikeluarkan oleh Imam At-Termizi dengan katanya An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wal nafsi bi yadihi layushikanna ayyanzil ibnu Maryam hakaman muqsitah diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Demi diriku dan jiwaku yang berada dalam tangan kuat Allah dan di dalam genggaman kekuasaan Allah, Allah membalas baik dan Allah juga membalas menyeksa. Sesungguhnya kata Nabi, Hampirlah bahawa turun di dalam sekilian kamu wahai umatku oleh Isa anak Maryam alaihi salam di atas muka bumi dan kedatangan Isa yang pertama ialah untuk menjadi hakim. Sebagaimana hakim yang sehabis-habis adilnya. Tugas pertama Nabi Isa. Ialah menjadi hakim yang sangat adil di atas muka bumi ini. Siapakah yang lebih alim? Siapakah yang lebih adil? Siapakah yang lebih alim daripada Nabi? Benda ini pernah ditanya oleh Nabi SAW bila beberapa orang puak-puak khawarij yang hidup pada zaman Nabi datang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi sedang membahagikan harta rampasan perang mereka kata pada Nabi Wahai Rasulullah I'adilu Wahai Rasulullah berlaku adilah Nabi tengah duduk bagi harta mereka boleh warning dekat Nabi Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berlaku adil lah. Nabi berhenti bagi barang. Nabi kata, siapa yang lebih hadir di kalangan kamu kalau bukan aku? Siapa yang lebih hadir di kalangan kita kalau bukan aku? Mereka warning dekat Nabi, tuan-tuan. Hebat, puan-puan, puan-puan, Zaman Nabi pun dah ada dah. Cuma masa itu belum timbul secara terang-terangan. Dua kali mereka warning pada Nabi. Suruh Nabi ni berlaku adil. Siapa yang lebih alim dalam bab agama Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu SAW Ada orang kata, Ustaz, saya bukan Nabi Saya bukan Nabi Macam mana saya nak ikut Nabi Saya mesti ada salah dan silap Macam mana saya nak ikut Nabi Saya jawab Paksa kita ni lemah lah kita kena ikut Nabi Paksa kita ni banyak salah lah yang kita kena ikut Nabi sebab kita ni banyak tak betul lah yang kita kena ikut Nabi. Kita nak ikut siapa? Nak ikut syaitan? Sebab kita ni banyak salah lah kita kena ikut Nabi. Nabi tu alim. Ikut cara Nabi betul ya? Bila tak ikut cara Nabi, rosak. Habis tu ustaz zaman sekarang ni macam mana ustaz? Menikah dua pun masuk penjara ni ustaz? nikah dua ini masuk penjara pasal apa? Mana saya tahu? Tanya pada orang yang buat undang-undang. Sepatutnya kita galakkan orang nikah. Buat apa nak penjara-penjarakan nikah? Bukan saya sokong nikah dua pula. Bukan saya menyokong nikah tanpa mahkamah pula. Sepatutnya pihak mahkamah, pihak kerajaan memudahkan orang nikah. Bukan menyusahkan orang nikah. Sekarang ni yang senang zina. Zina ni senang. Zina-zina senyap-senyap lah mengandung buang budak. Zina-zina-zina mengandung buang budak. Yang zina jadi senang. Patutnya yang nikah jadi senang. Zina jadi susah. Ini dah sebalik. Tiap-tiap hari buang budak. Tiap-tiap hari kita baca dalam paper. Mayat dibuang, budak dibuang, mengandung hari ni lagi. Macam mana boleh kena kurung. Sampai tujuh bulan mengandung. Bila bapak pergi ambil, pak roh dia serang balik rumah nak ambil mak roh dia balik. Ni apa punya cerita ni? Udah jadi huru hara. Tiba-tiba orang menikah, dua kena pergi bercera. Itu macam mana orang nak menikah kita kita nak tengok statistik 6 tahun 6 bulan pertama 2010 berapa kadar kelahiran daripada perzinaan ini anak-anak luar nikah yang sebaru yang 3 bulan lepas dikeluarkan jumlah yang menggayakan kita 3 bulan pertama tahun 2010 jumlah yang dilahirkan anak luar nikah sangat menakutkan ini 6 bulan pertama ni setengah tahun ni berapa pula kesnya Sepatutnya tuan-tuan kita kena cari jalan macam mana nak bagi menikah mudah antaran jadi mudah perkahwinan jadi mudah urusan perkahwinan jadi mudah supaya menggalakkan orang berkahwin ini tidak perkahwinan semakin lama semakin susah semakin mahal semakin rumit. Apakah lagi kalau nak menikah 2 3 4 lagi susah melahirkan salleh Yakub dia seorang yang jadi senang nikah 2 3 4 yang lain semua jadi payah baik kita tengok di sini hakim yang paling adil Nabi Isa alaihissalam ini sesungguhnya sepotong hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Isa turun ke bumi pada masa hampir kiamat kelak dan pada waktu turunnya ia menjadi imam membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya jelaskan pada tuan-tuan dia bukan jadi nabi baru dia bukan bawa cara sembahyang baru dia bukan bawa zakat baru dia tak bawa haji baru dia ikut yang Nabi Muhammad punya Jangan tuan-tuan kata dia bawa pula cara semayam lain, haji lain tidak. Dia ikut yang mana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menjadi hakim yang am, imam yang am dan nama khalifah Rasulullah menghukum ia akan umat Nabi Muhammad dengan sangat adil. Mengikut undang-undang Islam, yakni undang-undang Allah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas pertama Nabi Isa alaihissalam. Tugas yang kedua. Fuayat sirus saliba. Maka Nabi Isa akan memecahkan segala payang, segala kayu palang di gereja. Kayu cross yang terdapat di mana-mana gereja itu akan dipatahkan oleh Nabi Isa. Sesungguhnya makna palang di dalam gereja Nasrani yang menjadi isyarat yang tepat mereka ialah bahawa Nabi Allah Isa disula mati disula di kayu palang semacam palang yang mereka taruh di dalam gereja mereka sehinggalah di puncak atap mereka itu dibubuhnya palang menandakan bahawa di palang itulah Nabi Isa mati dibunuh dan diletakkan di kalung-kalung tiap-tiap leher pendeta-pendeta mereka padri-padri mereka ada palang itu lambang mereka itu adalah orang Kristian maka sekiranya Nabi Isa berjumpa dengan palang tersebut diperbuat daripada batu nescaya dipecahnya dan dibelahnya menjadi hancur dan jika palang itu dibuat daripada kayu pasti dikerat-kerat dan dibelah-belahnya supaya batal segala sangka nasrani yang beraktikat akan kebesaran dan kehormatan pada tiang salib kitab disebut kalau batu yang menjadi tiang salib batu dipecahkan kalau kayu yang menjadi tiang salib kayu akan dipatah-patahkan siapa yang mematahkan Nabi Isa alaihissalam. Kata Imam Nawawi dalam kitab syarah Muslim. Berdasarkan kepada dalil sepotong hadis ini. Ini bukan saya kata ni. Seulang balik. Ini bukan saya kata. Yang ini bukan saya kata. Seulang balik. Siapa kata? Imam Nawawi. Siapa kata? Imam Nawawi. Di mana? dalam kitab syarah muslim dalilnya hadis masalah 228 apa dalilnya wajib menghilangkan segala perkara yang mungkar dan membinasakan segala alat permainannya dan segala yang batil sebagaimana yang tersebut di dalam masalah 53 sehinggalah masalah 60 juzuk yang kelima belas ini dia tuan-tuan. Tapi kita taklah disuruh bakar gereja. Lepas ni jangan tuan-tuan habis kayu pergi bakar pula. Biar mereka nak semayang. Biar mereka nak buat. Biar pergi kat mereka. Yang kita tak boleh buat apa? Yang kita tak boleh buat. Wa ta'awanu alal... Wa ta'awanu alal ismi yang kita tak boleh buat ialah tolong mereka dalam perbuatan dosa. Depa nak buat gereja, buat. Tapi tuan-tuan tak boleh pergi buat arkitek, pergi lukis buat gereja. Tuan-tuan ada firma arkitekcur. Tak boleh buat. Depa nak buat gereja, buat. Tuan-tuan jangan jual tanah dekat depa untuk depa buat gereja. Tu kena clear. Depa nak buat gereja, silakan. Jangan tuan-tuan pula pergi kerja kontrak, pergi susun bata buat gereja. Depa nak buat gereja, silakan. Jangan tuan-tuan pergi ambil upah cat-cat gereja. Depa nak buat gereja, silakan. Jangan tuan-tuan masuk gereja pergi menyanyi lagu hari Ahad nang depa tu. Dud sekali menyanyi. Depa nak buat gereja, buat Jangan tuan-tuan pula pergi tolong cuci sampah, cuci jamban tempat mereka. Jangan duk kerja pula sapu sampah dalam gereja. Tuan-tuan mereka nak buat gereja, lantak ke mereka. Jangan tuan-tuan promosi pula. Malam besok ada ceramah di gereja. Kita datang ramai-ramai. Sebab hari ini ceramah ini bukan setakatlah masjid dah. Tok Kong berorang pergi, gereja berorang masuk. Sampai tak kenal dah mana gereja, mana tokong, mana masjid. Mana barakah, mana tempat yang dilaknat oleh Allah. Saja-saja melawat gereja tu haram. Saja-saja. Nuh, pergi melawat tokong apa. Tokong Buddha mana tak tahu. Batung duduk tidur selambar. Cuti-cuti ya. Malaysia. Bawa anak pergi ronda. Kemana ni ayah? Melawat tokong terbesar. Tak ada peredahnya tuan-tuan. Masjid yang kamu lawat Yang bawa pergi tokoh Apa nak jadi ni orang kita hari ini ni? Urusan mereka Mereka punya Lakum waliyadi. Bagi kamu agama kamu Bagi aku agama aku Apa sebab aku nak masuk tempat kamu Ini dalil tadi ni Mereka nak buat tokoh Buat Ikut peraturan Jangan buat di tempat awam Jangan buat di tempat kerajaan Milik tanah kerajaan jangan buat Melaikan izin Ini peraturan dia Kita tak boleh pergi bakar Kita tak boleh pergi rombak Kita tak boleh pergi untuh Jangan Allah larang kita memaki tempat gereja mereka Allah larang kita ni memaki hamun Tempat ibadat mereka Allah larang kita mencemarkan tempat ibadat mereka malah dalam peperangan pun di antara tempat yang dilarang musnahkan ialah tempat ibadat orang-orang bukan Islam tetapi yang Islam tak bagi tolong mereka dalam kerja-kerja agama mereka itu saja yang Islam larang tuan-tuan jual pisang jual pokok pisang daripada bawah sampai ke pucuk di atas sebab nak sambut teh pusam, tak boleh tuan-tuan jual tepuk Jual pada puak-puak yang angkat ambil tebu ni. Bubuh kat bumbung kereta. Bubuh dekat bonet daerah. Dia beli lima batang tebu kita. Pun haram jual. Kalau dia beli tebu untuk dia mesin minum air tebu, silakan. Tapi kalau dia beli pisang. Nak bubuh di hadapan kuil mereka. Haram tuan-tuan jual. Ini kena ada be beza batas. Di antara agama kita dengan agama lain. Jangan anggap sama. Jangan anggap level kita sama Level kita tak sama tuan-tuan Ini peraturan Ya peraturan yang tuan-tuan kena jelaskan di sini. Imam Nawawi kata ni Tuan-tuan baca ni kitab ni. Mana benda mungkar Mana benda yang boleh bawa kepada maksiat Mana benda yang boleh membawa kepada kehancuran Hendaklah dibinasakan dia Baik Itu tugas Nabi Isa no.2 Tugas Nabi Isa no.3 dan akan dibunuhnya segala babi Ya'ni Nabi Allah Isa apabila turun ke bumi Dan berjumpalah ia dengan babi Tidaklah dibiarkannya babi itu hidup Bahkan dibunuhnya babi Maka orang Islam bila faham Nabi Isa ni datang Nak bunuh babi maka tidak ada sebab orang Islam menjadi kepala untuk penternakan babi. Tidak ada sebab orang Islam nak menyokong usaha penternakan babi. Tidak ada alasan yang munasabah orang Islam beria-ia mempertahankan penternak-penternak babi yang merosakkan sungai, yang merosakkan ekosistem, yang mencemarkan bunyi, mencemarkan bau, mencemarkan sungai ni bila saya cakap macam ni dua tahun lepas ramai orang mati hamun dua masjid membuang saya mengajar kerana saya baca benda ni dua masjid di Pulau Pinang buang saya mengajar saya kata tak boleh satu di Pulau Pinang satu surau di Bagan Serat yang buang saya mengajar dua tempat segitah haram. Hampa sayang babi lebih daripada ustaz lagi. Lah bahasa yang saya sebut, hampa sayang babi lebih daripada ustaz yang mengajar hampa 10 tahun. 10 tahun saya mengajar depa. Yang surau di Bagan Serai ni 3 tahun saya mengajar depa. Depa lebih sayang babi lebih daripada saya tentu. Besok panggil babi mai mengajar. Yang saya bercakap ni ada dalil, ada hujah, ada sahih. Tak boleh, tak boleh. Anak-anak kata apa? Hukum tak boleh. Baik, tuan-tuan baca di sini. Kerana babi itu binatang yang haram memakannya. Dan beranak ganak dengan beberapa banyak. Babi adalah binatang yang paling kuat beranak. Dan paling tak kerti beranak beranak, berlambak sekur anak pun dia tak bela maka tuan-tuan tak perlu heran bila tengok orang yang makan babi dia tak berhati bela mak bapak cuba tuan-tuan tengok bangsa yang makan babi mak bapak dia dia tak peduli macam anak-anak babi tak peduli mak bapak dan tak peduli pada anak-anak babi sifat kebabian itu ada pada orang yang makan babi cuba tengok babi Babi ni makan apa? Dia makan taik dia sendiri. Dia berkubang dalam najis dia. Dia sodok. sodok. Itulah bandingan orang yang makan babi. Segala maknika benda kotor dia makan. Perangainya pun perangai kotor. Sebab itulah Allah Ta'ala mengharamkan babi. Ada pula orang tanya ustaz. Kalau dah begitu kotornya babi. Kenapa Allah buat babi? Menung, tuan -tuan. itu yang saya kata tadi punya sayang ke babi dia nak kata babi itu bagus juga lah -lah dia tanya kenapa Allah ciptakan babi kalau babi tak ada kan senang saya jawab jangan tanyakan babi tanya kenapa Allah buat setan setan tak ada kan senang semua orang jadi baik semua orang jadi baik apa yang nak tanya kamu siapa nak tanya Allah kita ni siapa nak tanya Allah eh hey Tuhan apa siapa buat Hang siapa? kita siapa kita makhluk makhluk mana ada hak tanya sebab apa kita tidak ada hak untuk bertanya sebab apa yang kita buat apa yang kita buat dalam dunia ni? Tuan-tuan buat sebiji batu pun tuan-tuan tak buat. Sebiji pasir pun kita tak buat. Sebiji kuman pun kita tak boleh buat. Semua yang dalam dunia ni Allah yang buat. Ustaz, saya buat kilang baju, Ustaz. Belah otak hang kilang baju hang. Kalau tak ada kapas hang boleh buat? Kalau tak ada pokok hang boleh buat? kita tak ada apa-apa kita tak ada milik apa kita ni pun Allah buat mana boleh kita tanya pada Tuhan sebab apa dia buat sebab apa dia tak buat kita sebagai makhluk sami'na wa ata'na Allah kata haram haram Allah kata halal halal maknanya ustaz kita ni tak ada hak nak tanya apa lah ustaz memang tak ada hak pun sedar diri pun kita tak ada hak tanya Tuhan. Sebab tu kalau kita berdoa. Tuhan tak makbul doa. Jangan marah. Jangan marah pada Tuhan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita pun marah. Kenapa Allah tak makbulkan doa aku? Kalau kita paksa Allah makbulkan doa kita. Sekarang siapa yang Tuhan? Kita ke Tuhan? Ya Allah Tuhan bagiku kaya Kita minta Bagi ku kaya Sekarang siapa Tuhan Kita perintahkan Tuhan Mana boleh kita perintahkan Tuhan Kita mohon Dia bagi dia tak bagi hak dia Yang kedua Kenapa Allah jadikan babi Itulah tanda kekuasaan Tuhan Allah boleh buat macam-macam benda Binatang yang ada tengkuk, binatang yang tak ada tengkuk, babi, binatang yang pelek, pelek babi itu tak? Allah nak tunjuk kehebatan dia. Ada binatang yang menjalar, ular, dalam ular itu ada bisa. Bila dia patu orang, dia gigit orang, bisanya masuk dalam badan orang, mati. Orang yang dia patut Tetapi yang kita heran Bisa tu ada dalam ular Ular tu tak mati Sepatutnya ular tu mati Sebab dalam dia ada bisa Tak siapa dia tak mati Inilah yang dia suruh fikir Sebab itulah tujuan dijadikan babi nombor tiga Sebagai ibrah Apa dia ibrah? Pengajaran Ibtibar ya, Jangan jadi babi makan segala benda yang kotor Jangan jadi babi tak berhenti belah anak Jangan jadi babi tak berhenti belah mak bapa. Itulah Ibrah Bukankah setiap yang Allah ciptakan ini semuanya Ibrah Harapkan pagar, pagar makan padi Ibrah pada padi Kalau kita ni jadi padi kan bagus lagi berisi, lagi menunduk Padi bukan sakat dijadikan untuk berah Makan Padi jadi untuk ibrah pada kita Jangan kamu jadi macam boyah Duduk dalam tenang-tenang Rupa-rupanya ada boyah Ibrah Kamu jadi, jangan jadi macam Jangan jadi macam binatang Yang boleh tukar-tukar color Kejap warna lain, kejap warna lain Jangan Semuanya binatang, yang Allah Taala buat semuanya ada ibrah. Tapi sayang, manusia suka bantak. Baik, apa dia lagi sebab? Ya Nabi Isa bunuh babi ini dan beranak-ranaknya dengan beberapa banyaknya maka kerana tidak di, maka kerana tidak diberi segala kafir memakannya dan menghidupkannya maka dibunuhlah oleh Nabi Isa AS kata Imam Nawawi di dalam kitab syarah muslim dan membunuh Nabi Allah Isa akan binatang babi adalah setengah daripada jalan menghilangkan segala mungkar yang zahir di muka bumi ini Imam Nawawi kata manusia ni jadi jahat paksa babi jadi kita kena cek balik ni tuan-tuan hadis ni. Alisain kena kaji balik hadis ni. Betul ke makan babi ni manusia jadi jahat? Orang Islam tak makan babi pun ramai jahat? Orang Melayu tak makan babi pun ramai jahat? Menar. Benar. Kita tak makan babi secara terang terangan tapi mungkin campuran-campuran babi, enzim-enzim babi, lemak-lemak babi dah bebas masuk dalam perut orang Islam. Cuba kita praktis. Makanan kita siapa yang buat? Daripada mi sampailah kepada beras nasi, daripada ayam sampailah ke ikan, ikan kita orang kafir ternak. Bela ayam, orang kafe belak. Bela patin, kafe yang belak. Tu yang jadi di Batu Gajah. Di belanya ikan patin. Dibubuhnya taik-taik babi dan daging-daging babi yang direbus, ditauk dalam kolam. Memang kita makan ikan patin. Tapi daripada mana makanan ikan patin? Tak berapa puluh tahun dah orang-orang Islam kita ni tak jaga makan kita orang Islam ni tahu dan terasa kesedaran pentingnya makan makanan halal dan tawibah baru dalam tempoh lima tahun lima tahun ni baru kita ada sedikit sensitif kita sensitiviti kita dalam makanan yang dulu kita balon belakang balon semua Ini yang kita duduk bimbang ni yang jakim duduk kata ni yang makan di Kopitiam. Hanya dua kopi saja sahaja yang halal Daripada ratusan yang dapat sekarang ni. Siapa yang penuhkan kopi tiam-kopi tiam, kopi tiam apa dia bubuk Ada susu yang dicampur dengan lemak babi Ada serbuk kopi teh yang dicampur dengan lemak babi Yang ni yang Imam Nawawi sebut Yang Nabi Duk kata Babi ni punca jahat manusia Dia merangsang hormon-hormon jahat Anak jadi melawan. Cikgu jadi teruk. Ustaz jadi tak boleh pakai. Semua pakat tak boleh jadi pakai sekarang. Sebab kita tak makan babi secara terang-terang. Tetapi disebuatkan pembuatan makanan orang Islam. Dibuat dan disediakan oleh orang bukan Islam. Yang kita tak tahu status halal dan haram. Maka akhirnya kesannya. Vaksin ubat ada babi. Ubat-ubatan yang dicampur dengan babi. Krim-krim yang dicampur dengan babi. Sampailah kepada pelicin-pelicin kulit. Perwangi-perwangi. Semuanya dicampur dengan kebabian ini tentu. Maka hendaklah kita sekarang ni wajib kepada kita. Mencari yang halal. Supaya kita selamat daripada sifat babi dalam rumah kita. Baik, masalah yang tak kata membunuh babi di dalam negeri kafir. Ini bukan saya kata. Lagi sekali saya ulang. Satgi kata saya kata pula. Saya baca. Saya tak nak ulah. Saya baca. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Syarah Muslim. Dan sepotong hadis dalam masalah 229 menunjukkan dalil bagi yang terpilih daripada mazhab kita syafi'i dan mazhab jumhur bahawasanya apabila mendapat kita akan babi di dalam negeri kape atau lain-lainnya dan dapat kita membunuhnya, nescaya harus kita bunuh akan dia. Saya tak kata, Imam Nawawi kata, Imam Syafi'i kata, Jumhur Mazhab kata. Dia kata, kalau jumpa babi dalam negeri orang kafir, ataupun di lainnya, kalau boleh bunuh, bunuh akan dia. Bukan saya kata, ni kitab kata, hukum kata. Dan pada terpotong hadis menunjukkan atas batalnya kaul mereka yang syaz daripada azhab kita dan lain-lain daripada mereka itu. Yang mereka berkata apabila jumpa babi di dalam negeri kapi boleh dibiarkan dia dengan tiada dibunuh apabila tiada siapa memakannya. Ada setengah pendapat yang mengatakan bahawa babi ini boleh dibiarkan hidup kalau tak ada siapa yang memakan. Kata Imam Nawawi, pendapat itu adalah salah pendapatnya yang benar berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Bila jumpa saja babi, bunuh dia. Walaupun ada orang yang memakannya. Jumpa babi, bunuh. Itu bukan saya kata nak marah pada kitab, marah pada kitab. Jangan marah pada saya. Pasal bulan depan tak ada bola masjid ni. Ya. Saya, saya baca kitab. Saya baca hadis. Tak boleh bela. Jangan tolong depa bela. Dan kalau depa nak bela, bagi pulau kat depa. Dok jujur tengah laut hang belah sana. Taik-taik babi semua jatuh dalam laut. Hanya air laut saja yang boleh merosakkan taik-taik babi. Taik babi ni tuan-tuan bila jatuh dalam sungai dia jadi simen. Ulang balik. Taik babi kalau jatuh dalam sungai dia jadi simen, jadi kerah Tetapi kalau jatuh dalam laut dia jadi cair. Kerana masinnya air laut membunuh kekuatan garam yang ada di dalam dalam taik babi Sebab itu kalau babi air dia jatuh Dalam sungai, sungai takkan boleh Jadi baik dah sampai bila-bila Melaikan dibuang Tempat penternakan dia Dan dibersihkan seperti mana di Singapura Singapura sungai sebersih bersihnya, Tidak ada babi di Singapura Boleh mandi lagi tuan-tuan Sebab mereka Mengharamkan penternakan babi di Singapura Mereka beli babi Di Vietnam dan Keboja Dulu mereka import daripada Ipoh. Daripada Johor, Melaka, negeri sembilan. Tapi bila kena jangkitan virus nipah, maka mereka pun stop daripada Malaysia. Mereka bela babi di Kemboja. Dan bila bela di sana, mereka naik kapal, bawa ke Singapura. Selamat negara mereka bersih, sungai mereka bersih. Bila ada penyakit, mereka stop jangan beli. Inilah yang kita kena buat. Supaya negara kita bersih daripada babi dan sebagainya. Baik, sekadar itu sahaja...